Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich freue mich und danke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass ich heute hier meine Brüder und Geschwister im Islam hier in Gelsenkirchen zum ersten Mal besuche. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala genauso wie er uns hier im Diesseits hier versammelt hat, genauso wie er Ta'ala uns wieder zusammenbringen im Paradies. Liebe Geschwister, Einer der Niam und einer der Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener gute Taten machen lässt. Und einer dieser Niam, in denen wir uns gerade befinden, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat und ermöglicht hat, ein Pflichtgebet in der Moschee zu beten. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese Name und für diese Gabe. Und ihr wisst vielleicht, dass allgemein das Beten der Pflichtgebete in der Moschee wird mehr belohnt als das Beten der Pflichtgebete zu Hause. Und da ist eine gewisse Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Die einen sagen, es ist Pflicht für die Männer die Pflichtgebete in der Moschee zu beten und die anderen sagen, es ist erwünscht oder mehr erwünscht ist besser. Und Allahu A'lam, ich tendiere mehr zu der Meinung, dass die Gelehrten die, die, die Meinung der Gelehrten, die sagt, dass die Gebete die Pflichtgebete sind für die Männer, Pflicht in der Moschee zu beten. Und dafür gibt es einige Beweise äh, in der Koran und in der Sunna des Propheten, aber das ist nicht unser Thema. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ermöglicht, Salat al isha in der Moschee zu beten. Dafür danken wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und einer der Löhne, die man dafür bekommt, ist, dass jemand, der Salat al in der Moschee betet, ist so, als ob er die halbe Nacht im Gebet verberichtet hat. Allahu Akbar. 10 Minuten in der Moschee. 10 Minuten, den verfluchten Satan mal nicht zu folgen. Und den zu sagen, hör zu, heute schaffst du nicht. Heute gebe ich dir den K.O. Schlag. Heute gewinne ich nicht du. Was bekommst du dafür? Als ob du die halbe Nacht im Gebet verrichtet hast. Und willst du ihn erst richtig kaputt machen? Ja? Und richtig den, den Knockout geben, weil wenn man einen K.O. Schlag gibt, der kommt nochmal hoch. Ja? Und wackelt noch manchmal. Am besten den Aufwärtshaken. Ja? Dann steh Salat al-Fajr auf und komm in die Moschee. Salat al-Fajr und bete sie in der Gemeinschaft. Dann hast du den Lohn, als ob du die ganze Nacht im Gebet verrichtet hast. Allahu Akbar. Und einer der Nähem und der Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, für den wir ihn danken müssen, Subhanallah, ist, dass er uns jetzt hier in seinem Gotteshaus, in einem seiner Gotteshäuser versammelt hat. Vi danken Allah subhanahu wa ta'ala ta für diese Ni'me. Wo sind andere Leute jetzt? Viele andere. Andere Menschen mögen Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Entweder in der Disco oder die ganz, äh, yani die ganz schlimmen Wallaiazubillah, ob die schon vorgesorgt haben, schon am Rumwackel sind. Ha? Ha? Die anderen, die anderen ver, ver, ver, ver, verplempern ihre Zeit vielleicht zu Hause ha? mit, mit, mit der Fernbedienung. Einer sagte zu mir, der macht doch das billah. Aber auf eine andere Art und Weise, das von von Shaitan. Sitzt zu Hause und von der Sendung in die andere und von der Dings zur anderen und subhanallah fed, fed, fed, yani, verderbt seine Zeit und denkt viele Muslime ich rede nicht lasst ihr ich ich finde das ist meine Auffassung ich finde die kufar natürlich müssen wir ihnen die Wahrheit zeigen und die auch präsentieren möge Allah uns ta'ala sie recht leiten aber wir müssen uns wir Muslime wir sind wir müssen wir haben so viel unsere Baustelle ist Allah alam, bis kennt ihr gibt es so manche Baustellen da steht Baustelle bis Ende äh, 2010 oder März 2009, ha? dann ist die Baustelle fertig. Bei uns, Allah wie lange das wird. Will... Wir haben so viele Probleme wir Muslime, wir haben so viele Probleme und deswegen, finde ich, müssen wir bei uns anfangen. Die Muslime müssen die Fehler bei sich suchen. Wir, Alhamdulillah, mich freut, wallahi, mich freut es immer wieder diese Gesichter zu sehen. Möge Allah wa uns ins Paradies gemeinsam äh, führen. Aber wie viele von uns? Jeder von uns hat mindestens, mindestens um die zehn Freunde. Oder Freunde? Freunde. Lass uns bei Freunden. Lass uns bei Freunde sein, inshaAllah. Freunde. Wo sind die? Wo sind die? Jeder soll sich fragen, hat, hat, hat jemand mit denen gesprochen? Hat jemand denen das weitergesagt? gesagt? Wenn du das gemacht hast, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber, wo sind die? Wo sind die Muslime? Ich kenne, Allah Alam, so, so, so, so viel ich gelesen, äh, so von meinem Wissen her, Gelsenkirchen befinden sich sehr, sehr viele Muslime. Yani, äh, das ist hier Ruhrpott. Und hier gibt es natürlich diese ganzen, äh, ganze Industrie, diese ganzen äh, Fabriken und Firmen. Und überall, wo es diese äh, Arbeit gibt, gibt es natürlich äh, viele Ausländer. Und äh, diese Ausländer, viele von denen sind Muslime. Vor allem die türkischen Brüder. Vor allem, denke ich, Allah Allah, das sind die Mehrheit hier in dieser Stadt. Gibt es viele. Aber wo sind die? Deswegen, liebe Geschwister, das muss eine Sorge von uns sein, ein Hemm, eine Verantwortung auch von uns sein. Nicht, dass ich nur sozusagen meine Haut rette. Natürlich, rette deine Haut und sichere deine Person selbst und dann guck mal, dass du die anderen Inshallah-Teile auch mitbringst und dass denen auch weitergibst. Deinen Freunden, deine Geschwister, deine Familie, deine, Mut, deine, deine Mutter, deine, dein, dein Vater, deine Schwester. Aber nicht mit Prügel, mit, mit äh, guter Art und Weise. Weil hier, wir, wir machen auch nichts. Ich weiß nicht, ob ich hier jemanden Angst mache oder so. Eigentlich sind wir hier eine in einer guten, brüderlichen, Äh, Atmosphäre, oder nicht? Deswegen, wenn, wenn man jemand hierhin mitbringt, dann wird der alle, weil die meisten kennen diese Atmosphäre auch nicht. Die meisten kennen diese Atmosphäre nicht. Die meisten, die haben einen ein, ein bestimmten Alter, hä, wo der Vater noch sozusagen das Sagen hat, bis so circa, das ist bei jedem anders, bis zu so 14 Da bringt der Vater immer, du musst Mohammed, der Vater wie ein äh, Oberbefehlshaber, so, so, so, so, so ein Soldat. Mohammed, komm Moschee. Mohammed, oh, schon wieder der. Ha? Und kommt mit. Aber das ist die Art und Weise. Die, die Art und Weise ist falsch. Dann ist doch klar. Ich habe sehr mit sehr vielen Brüdern gesprochen, äh, auch im Nachhinein. Der sagt dir, mit der Zeit empfindet man einen Hass und man denkt. Wenn man gerufen wird, oh, schon wieder diese Folterkammer. Dabei ist das nicht so. Du kommst, wenn du in die Moschee kommst, zu wem kommst du? Wenn ich dich einlade zu mir nach Hause, dann ich bin dein Gastgeber. wenn du aber hier hinkommst, in die Moschee, wer ist dein Gastgeber? Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Deswegen sei froh und nutze jede Chance aus, um dein Schöpfer subhanahu zu treffen. Und zu, dieser, zu diesem Treffen hast du fünfmal am Tag mindestens eine Möglichkeit. Mindestens. Deswegen sollte man dies ausnutzen, liebe Geschwister. Das ist eigentlich nicht das Thema, worüber ich sprechen wollte, aber es hat sich halt so ergeben. Worüber ich sprechen möchte, liebe Geschwister, ist, wie ihr wisst, wie ihr auch durch die Medien vielleicht mitbekommen habt, ist vor einigen Tagen das Stadtarchiv in Köln runtergestürzt und abgestürzt. Und dort sind zwei Menschen gestorben. Einer von diesen zwei Menschen ist ein junger Marokkaner aus Bonn. Und dieser Bruder Khalil, ich kannte den sehr, sehr gut. Von früheren Zeiten Und dann haben sich natürlich unsere Wege und Interessen getrennt. Aber ich habe ihn noch vor circa, Allahu A'lam, vor circa, vielleicht vor November noch, vielleicht gesehen. Allahu A'lam. Vor einigen Monaten, Al-Muhim, habe ich ihn gesehen. Und dann vergeht die Zeit. Und ich bekomme eine SMS, macht Dua für einen Bruder, der unter den... Trümmern in Köln liegt. Und ich denke mir nichts dabei und sage, ja hey Allah, hilf diesem Menschen. Und denke mir nichts dabei. Nach einigen Stunden, Wallahi, und das ist die Wahrheit. Ich war in der Moschee beten, ich treffe den, den Vater von diesem Jungen. Und ich grüße ihn und sage, salam alaikum, alaikum salam, wie geht's? Er sagt, alhamdulillah. Und ich bin wieder weg. Ich habe aber gesehen, dass der Mann sehr traurig im Gesicht ist. Nicht normal. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht, weil ich nicht wusste, um was es geht. Und bin wieder zurück zu meiner Arbeit gegangen. Später, ich fahre nach Hause, auf einmal ich sehe da sein Bild im Internet. Und denke, subhanallah. Ich war so betroffen, liebe Geschwister. Aber in dem Moment habe ich Allah subhanahu wa ta'ala gedankt. Weil das wieder für mich sozusagen eine Ohrfeige zum Aufstehen war. Vor einigen Monaten war in Bonn ein anderer Bruder gestorben, Bruder Rashid, der auch um die 28, sogar vielleicht jünger war. Von heute auf morgen ist er gestorben. Und das war eine Lektion für uns, wovon wir Lehren ziehen müssen. Und jetzt passiert das und ich sage, Subhanallah, ja, Allah, ich kenne diese Person. Ja, Allah, warum? Ja, Allah, was ist das für ein Ereignis? Aber einer, der wirklich schlau ist, liebe Geschwister, bei dem ist dann so, sozusagen wie eine Zündung, muss das sein. Bei dem ist das wie ein Alarmsignal der kommt und damit du aufstehst, der die sagt, steh auf, wo bist du? Womit bist du beschäftigt? Mit der Dunya? Mit Ausbildung? Alhamdulillah, schön und gut. Mit Arbeit, schön und gut. Mit Frau und Kindern, schön und gut. Aber all das muss sekundär für dich sein, lieber Muslim. Dein Ziel muss Allah subhanahu wa ta'ala sein. Dein Ziel muss Die Liebe Allah, subhanahu wa ta'ala, zu erlangen. Die Zufriedenheit von deinem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, zu erlangen. Die Barmherzigkeit deines Schöpfers, subhanahu wa ta'ala, zu erlangen. Und sobald du dieses Ziel verfehlst, Wallahi, du bist auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg. Khalil, der einen Termin hatte, mit seinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala an diesem Tag, der einen Termin hatte mit dem Todesengel, hat er damit gerechnet, dass er an diesem Tag stirbt? Und das ist der Tod. Das ist nämlich die Wahrheit. Und du Allah, es gibt keine ja, eine gewissenhafte Wahrheit als diese hier. Wenn er das wüsste, oder wenn jemand von uns weiß, wann er stirbt, Denkt ihr, wir würden so leben, wie wir jetzt momentan leben? Jeder soll sich die Frage stellen, stell mal vor, ich sage dir, hör mal zu, in einer Woche ist vorbei. Denkst du, du würdest noch äh, zur Arbeit gehen? Hä? Oder dich mit der Dunia beschäftigen? Oder dich mit Frau und Kinder vergnügen? Glaub mir. Wenn du hundertprozentig weißt, dass du in einer Woche stirbst, ich glaube nicht, also der Schlaue wird, glaube ich, nicht mal Zeit finden, um zu essen. Und deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns weiß, dass das Leben ein Ende hat. Egal wie lang dieses Leben ist, egal wie lang, egal wie viel Geld du hast. إذا ما في نبذة من هذا المقطع، فهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان يموت، وأنه كل وأنه يموت، وأنه كل وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، وأنه يموت، Subhanamme. Kulluman alaihafan. Alles, was auf ihr ist, wird zu Ende gehen. Zweifelt jemand an diese Fakt, An diese Beweise? Wer daran zweifelt? Ist misskin, der ist käfer sowieso. Und trotzdem wird er sterben, auch wenn er daran zweifelt. Deswegen, liebe Geschwister, guckt euch mal nur die Geschichte an. Und jeder von uns, in erster Linie ich, soll hier raus Lehren äh, nehmen. Der Junge ist 24 Jahre alt. Mit 24, was machen wir? Wenn du mit 24-Jährigen heutzutage redest, sogar mit manchen 40-Jährigen, du sagst ihm, was machst du? Ich sag dir, oh. Zeit vertreiben, Zeit vertreiben. Mal gucken. Ha? 24 chillen. Ha? Fußball spielen. Ist alles nicht, dass mich jemand falsch versteht und sagt, der, der, der Typ da vorne, der ist, es äh, ein bisschen äh, extrem drauf, der will uns hier alles verbieten. Fußball spielen ist nicht Haram. Aber die Sache ist die, hält dich das Fußballspielen von was Wichtigem? Vom Gebet, vom, vom Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und so weiter und so fort. Das ist das Problem. Frau und Kinder, halten sich von das Dienen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Arbeit, Ausbildung und so weiter und so fort. Nicht, dass mich jemand fa falsch versteht. 24 Jahre jung. Alhamdulillah, mashallah. Ihr habt alle sein Bild gesehen. Hübsch. Schön, süß, ja, wie manche sagen. Gel auf den Haaren, alles schön. Rahimawan Was passiert an diesem Tag? Er geht zur Arbeit, ganz normal wie, jeder, wie jeden Tag. Geht zur Arbeit, denkt sich nichts dabei. Aber guckt euch mal die Asbab an. Asbab, Termin festgelegt festgeschrieben, Allah, du hast keine Chance. Wenn dein Verlaufsdatum kommt, gültig bis, wenn er kommt, halass. keine Chance, nicht mal eine Sekunde, Allah, wirst du drüber leben. Eine Sekunde nicht. Geht auf die Arbeit, bekommt Kopfschmerzen, geht zum Arzt und geht nach Hause. Das ist noch nicht alles. Die Arbeiter haben bemerkt, dass da irgendwas sich am Bewegen ist und dass da bald das Ding runterkommt. Gehen rein und rufen alle Leute raus. Alle kommen raus, außer die zwei, weil die am Schlafen waren. Jetzt können... Wo, wo sind die Schlauberger? Hätte er. Wäre er auf der Arbeit, wäre das nicht passiert. Wäre er nicht am Schlafen, wäre das nicht passiert. Ah. Kannst du was gegen den Willen Allah subhanahu wa ta'ala machen? Wallahi, du kannst nichts machen. Zeitpunkt gekommen? Khalas. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen aufstehen von unserem tiefen Schlaf. Wir müssen aufstehen. Und wir müssen wissen, dass es heute er ist und morgen vielleicht ich oder du. Wir müssen aufstehen und uns und uns zu Allah subhanahu wa ta'ala und, und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und unsere Sünden bereuen, bevor es zu spät ist. Weil, wenn der Tod kommt, dann trauert man. Dann trauert man Weil man dieses Leben verlässt, weil man die Familie verlässt, weil man die Kinder, die Eltern, die Frau und all die, diejenigen, die man geliebt hat, verlässt. Und diejenigen trauern auch um dich. Aber die größte Trauer ist, du siehst, du siehst den Tod und du siehst, was dich erwartet, entweder gut oder schlecht. Deswegen sagten, sagen die Gelehrten, am Tag, wo du geboren wirst, bist du am Weinen und alle um dich herum sind glücklich und sind am Lachen. Deswegen, der Schlaue ist derjenige, der für den Moment was tut, wenn alle weinen, dass er lachen kann. Das ist der Schlaue. Und darum geht es, liebe Geschwister. Das Leben hier kann so schnell vorbei sein. Wallahi, hier, dieses Leben garantiert nichts. Kein Alter, keine Gesundheit, kein Reichtum, kein Besitz, keine Macht, kein nichts. Holt mir den mächtigsten Menschen auf der Welt. Wenn Melekel kommt, soll, sagt ihm, der soll seine F-16 holen. Ha? Oder er soll seine Sagen hier, Schappe, uh, Konten, Millionen. malak Maud, ich Schappe, uh, wie viel? 50, Millionen, 100 Millionen. Nein, der kennt nichts. Der kennt die Währung nicht. Der kennt nur die Befehle von Allah. Und er erfüllt, er erfüllt diese Befehle. Und macht sie. Und führt sie aus. Deswegen, liebe Geschwister, bevor es zu spät ist, wollte ich mich in erster Linie damit erinnern und dann euch, dass wir unser Leben ausnutzen sollen. Solange wir leben, mit was sollen wir das ausnutzen? Geld sammeln. Wer die schönere Frau hat, wer mehr Besitz hat, wer mehr Häuser hat, wer das, wer, wer das dickste Auto fährt. Nein, Wallahi. Weil das wird dir, wie gesagt, schon nichts bringen. Sondern wir müssen unser Leben ausnutzen, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine dienen. Denn dafür und nur deswegen wurden wir erschaffen. Nur deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen, um ihn alleine subhanahu wa ta'ala ehrlich und aufrichtig zu dienen. Und wer das nicht macht und seine Aufgabe nicht erfüllt, der macht äh, was Falsches. Und weil er was Falsches macht, wird er spätestens dann, wenn Malachim die Seele am Rausziehen ist, wissen, dass er, falsch war, dass er auf dem falschen Weg war. Und dass er seine Aufgabe auf, diesem, auf dieser Erde und in diesem Leben nicht erfüllt hat. Deswegen, liebe Geschwister, sage ich an all diejenigen, die im Streit mit ihrem Schöpfer subhanahu wa ta'ala sind. Die im Streit mit Allah subhanahu wa ta'ala sind. Die weit weg sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Sich Muslime nennen und nur islamische Namen tragen und vielleicht auch Arabisch sprechen, aber nicht beten, steht auf, bevor der Todesengel kommt. Steht auf, bevor es zu spät ist. Bevor, Wallahi azim, Blut anstatt Tränen geweint wird. Bevor es zu spät ist. Diese Sache, die passiert ist, ist eine Lehre für uns. Eine Lehre für all diejenigen, die Lehren entnehmen wollen. Für all diejenigen, die daraus lernen wollen. Aber für diejenigen, die sagen, ach, ist so doch alles kein Problem. Hä? Ich tue ja nichts. Ja, das ist das Problem, deswegen ja. Ich tue niemandem was Böses. Ich habe ein reines Herz. Wallahi, das sind alles Ausreden von Scheitan. Der flüstert dir hier rein um dich reinzulegen, um später zu sagen, ja, ich habe den reingelegt. Aber willst du gewinnen? Verfluche ihn und bereue deine Sünden und kehre zu Allah Taala zurück, bevor es zu spät ist. Mit was sollen wir unser Leben füllen? Mit was sollen wir unser Leben ausnutzen? Mit Ta'at. Mit Ta'at, mit guten Taten, mit guten Werken. Einer dieser Taten ist, Allah Subhanahu Wa Taala alleine und ehrlich aufrichtig zu dienen. Das ist der Schlüssel zum Paradies. Allah Subhanahu Wa Taala alleine zu dienen. Subhanahu. Wa Die zweite wichtige Sache ist das Gebet, liebe Geschwister. Das Gebet. Und das ist ein großes Problem. Ich kenne so viele Jungs. Und die kennt jeder von uns. Die sind, wie man in unser, auf unserer Sprache so sagt, schwer in Ordnung. Ha? Man kann mit denen lachen. Sind sehr lieb, sind nett. Ha? Aber das Problem ist, dass sie nicht beten. Warum? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala dir Böses angetan, dass du nicht betest? Will Allah subhanahu wa ta'ala was Böses von dir? Passiert was Schlimmes im Gebet, wenn du betest? Oder was ist das Problem? Liebe Geschwister, derjenige, der nicht betet, Tut mir leid, Allah. Weil der bewegt sich auf einer sehr, sehr, sehr scharfen Kante. Rasulullah sagt in Hadith, in einem Hadith das Sahih ist, Al-Farkuladi beinaw bay salah. Willst du einen Unterschied? Ein Unterschied zwischen Glaube und Unglaube haben? Kauka, obi er betet. Und dann Rasulullah sallallahu alaihi sallam, faqad kafar. Wer nicht betet, der ist kafir. Lass uns jetzt von der Meinungsverschiedenheit der Gelehrten, lass die auf Seite. Aber stell dir vor, du, derjenige, der nicht betet, ist ein Punkt, wo sich die Gelehrten Darum streiten. Wegen der Auslegung der Beweise. Entweder ist Käfer oder ein großer Ferser. Willst du das? Subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, das Gebet ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt für den Muslim. Das Gebet ist der Kontakt zwischen dir und deinem Schöpfer, subhanahu wa Und am Gebet kannst du auch deinen Iman messen, wie ein Fieberthermometer. Ist dein Gebet gut, betest du deine Gebete immer, haltest du dich dran an den Zeiten, dann hast du einen guten Kontakt, einen guten Empfang, einen guten Netzempfang. Betest du manchmal, ihr kennt ja die Balken, nur als Beispiel, dann werden die weniger. Das Gebet, das Gebet, liebe Geschwister. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der Sahih ist, dass so viel man betet, sinngemäß übersetzt, je mehr man betet, Desto kommt man Allah subhanahu wa ta'ala. Wisst ihr, dass wenn ihr Allahu Akbar, wenn ihr euch hinsäht, und Allahu Akbar sagt, mit wem? Zu so, wem macht ihr das? Zu so, Allah subhanahu wa ta'ala. Dem König, der Könige subhanahu wa ta'ala. Der uns alle erschaffen hat. Der die ganze Welt erschaffen hat, den Universum Univ erschaffen hat, subhanahu Könnt ihr einen König von den Königen äh, heute treffen? Präsident? Die Bundeskanzlerin? Allah, Subhanahu wa Ta'ala, der König der Könige, der hat immer, du hast feste Termine mit ihm, Subhanahu. Stell dir mal vor, du hast nun einen Termin mit, äh, mit deinem Chef, ich brauche nicht sagen Bürgermeister. Vorstellungsgespräch. Mach'a fragt, was muss, ich, was muss ich machen? Die Bewerbung, ha, Foto, Lebenslauf, alles wird vorbereitet. und Ich muss auch gut den Text Wenn ich nicht gut schreibe, dann gehe ich zu einem, der gut schreibt, damit er mir einen guten Text hinlegt. Ha? Und dann macht er sich schick, rasiert sich, und geht dann zu seinem Chef. Aber Allah... The König der Könige subhanahu wa ta'ala Dan Shafa, subhanahu wa ta'ala da dishuf Allahu akbar Allahu akbar aghuftish Hayya ala salah Qum tu gebet. Hayya ala al-falah Und wir sagen nee Ich habe zu tun Mein Chef feuert mich. Ich kann eine Kündigung bekommen. Oder ich schäme mich, meine, meine Freunde oder Freundinnen oder ihre Bilder. Oder Playstation. Oder Spielautomat. Ist alles. Du sagst indirekt, obwohl, wenn ich jeden frage, ob er das so meint, wird er sagen, nein, ich meine das nicht so. Aber durch deine Tat sagst du indirekt, dass dir das wichtiger ist als Allah, subhanahu wa ta'ala. Stimmt oder stimmt nicht? Nein. Subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, der König, der Könige, subhanahu wa ta'ala, ruft uns zu sich, subhanahu wa ta'ala, auf und wir sagen, nein, danke. Wir haben keine Zeit. Deswegen, liebe Geschwister, das Gebet Die zweite Säule im Islam. Ihr wisst, jede, jede, jedes Haus hat Säulen. Hä? Wenn diese wenn diese dieser Zimmer jetzt, wenn wir nur diese Säule wegnehmen würden, wird er stehen, wird runterfallen. Und genauso ist das mit dem Islam. Genauso ist es mit dem Islam. Fällt eine Säule des Islams, ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Und wie gesagt, für diese ganzen Taten gibt es Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Lohn an einem Tag, wo du jeden, jede Hasana brauchst, jede gute Tat brauchst und um jede verlorene Hasana weinen wirst und dir wünschst, um nur für eine Sekunde zurückzukehren, um nur die eine Hasana zu machen die eine Hessene zu machen. Wenn jemand am Sterben ist und sieht, was ihn erwartet, sein einziger Wunsch ist einmal zurückzukehren, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn für einen Moment länger leben lässt, um was Gutes zu tun. Nicht noch um schnellen Geschäft abzuwickeln. Wallahi, das denkt keiner in dem Moment. Nicht um zu reisen, ناعن أمنوا بسكوت السطون. ده الله سبحانه وتعالى. بس زاد الله قال ربي رجعون. ربي. jetzt erst. vorher gesagt nein. aber jetzt sagst du rabi. فيما تركت. كلا. إنها كلمة هو قائلها. ربي رجعون. Oh mein Herr, ja Allah, bitte lass mich zurück. Und ich werde beten. Wallahi, ich werde nicht rauchen. Wallahi, ich werde keine Drogen nehmen. Wallahi, ich werde keinen Alkohol trinken. Ich werde nicht mit Frauen weggehen. Ich werde beten. Ich werde spenden. Ich werde Koran lesen. All das kommt dann in deinen Kopf. Aber nein, Allah sagt, Keller. Kein zurück. Zu spät. Deine Zeit ist abgelaufen. Halas. Hat es genug Zeit gehabt. Aber da, als du die Zeit hattest, warst du mit was anderes beschäftigt. Selber schuld. Deswegen die Ermahnung, liebe Geschwister. Wir müssen aufstehen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und wie gesagt, es gibt Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Lohn für alles Gute, was wir machen. Und wenn, je mehr wir beten, je mehr wir beten, desto näher kommen wir Allah subhanahu wa ta'ala. So weit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dann dein, dein Gehör ist, so dass du nicht Haram Sachen hörst. Deine Augen, so dass du kein Haram mehr siehst, Deine Hände, somit du keine Haram mehr machst. Deine Füße, so damit du nicht mehr zu Haram-Sachen gehst. Jemand, der nicht betet, kann nicht gut sein. Kann nicht gut sein, weil er seinen Schöpfer leugnet. Und das soll, das soll keiner persönlich aufnehmen. Weil ich will, Wallahi ich will, dass wir zurückkehren, alle gemeinsam zu Allah, damit wir bei Allah ins Paradies kommen. Warum? Weil jemand, der nicht betet, der, ist im, der hat keinen Kontakt zu Allah. Und wenn du keinen Kontakt hast zu Allah, wie soll dein Herz, die Ermanung, wie soll eine Ermahnung überhaupt dein Herz berühren? Wenn man jahrelang nicht betet, dann kann selbst der Tod vor dir sein. Und den Tod, du siehst, jemand, der schläft vor dir und das berührt dich nicht. Und du sagst, ja. Kann mal passieren. Oder Pech gehabt. Ha? Aber wenn du intakt bist, dein Kontakt intakt ist mit Allah, dann wird dich sowas berühren. Dann wird auch das Gebet dich mit Allah ändern. Wie Allah sagt im Koran, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Deswegen an diejenigen, an all diejenigen, weil das eine Super Ausrede von Shaytan, weil der Shaytan ist ein großer Philosoph, ist ein großer Feind, Adullah, der versucht auf alle Arten und Weisen. Viele Mit vielen Leuten, wenn du mit denen redest und sprichst und sagst, warum betest du nicht? Er sagt, guck mal, ich klaue, ich verkaufe Drogen, ich habe eine Freundin und so. Ich kann, erst wenn ich das alles weg habe, dann fange ich an zu beten. Bete und komm, du und du wirst mit den alle von diesen Sachen wegkommen. Weil solange du nicht betest, wirst du nie von diesen Sachen wegkommen. Was will dich davon abhalten? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, du bist nicht in Kontakt mit deinem Schöpfer. Dann kommst du nie weg davon. Deswegen, jeder, der in diesen Sünden ist, soll trotzdem beten. Trotzdem beten. Und dann langsam, langsam beten ta'ala mit Allahs Hilfe, wenn er ehrlich und aufrichtig betet, wird ja von all diesen dreckigen Sünden bithin la wegkommen bithin la mit Allahs Hilfe deswegen das sehen wir auch in dem Hadith je mehr man betet desto reiner wird man du wirst gereinigt und du schämst dich dann auch selbst langsam wie ich bete und klaue das passt nicht zusammen ich bete und verkaufe Drogen passt nicht Bet und gehe, hab eine Freundin, passt nicht. Dann wird das mit der Zeit, wird die Änderung kommen. Und bei vielen ist das so. Viele. Jeder von uns hatte seine Phase gehabt. Und wir wir machen bis heute, jeder von uns macht bis heute, selber machen wir Sünden. Aber das Problem ist, dass man auf diese Sünden beharrt und sie wiederholt und nicht sie nicht bereut. Wenn du ne Sünde machst, bereue sie. Kehre zu Allah subhanu wa ta'ala zurück und Allah subhanu wa ta'ala wird dir vergeben. Machst du diese Sünde noch mal, bereue noch mal. Auch wenn du die Millionen mal wiederholst, bereue. Wie Allah subhanu wa ta'ala sagt, Allah subhanu wa ta'ala, la yamil. Allah subhanu wa ta'ala gibt nicht auf, erst wenn du selbst aufgibst. Guck mal subhanallah, wie barmherzig Allah subhanu wa ta'ala mit uns ist. Subhanallah, unser Schöpfer, der uns versorgt der uns all diese Gaben gegeben hat und wenn wir sie aufzählen würden würden wir es nicht schaffen können wir alleine die Gabe von, von, vom, vom, vom Sehen zurückzahlen stellt euch mal vor für all die Gaben von Allah subhanahu wa müssen wir irgendeine Zahlung machen würden wir es schaffen du kannst sehen du kannst riechen Du kannst atmen. Schau mal vor, jemand würde sagen, für jeden Atemzug 10 Cent. <lacht> Subhanallah. Atmen, die Gesundheit. Du bist in Sicherheit. Und so viele Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was ist unsere Antwort auf diese ganzen Gaben? Wal billah unsere ganzen Antworten auf diese gabe von Allah, auf diese Nerven von Allah ist Leugnung. Statt Dank, statt dass wir Allah danken, wir danken wie danken wir Allah? Indem wir das machen, was für uns selbst gut ist. Worin sich unser Glück befindet. Und der wahre Glück befindet. Nein, wir sagen nee. Haben wir keine Lust für ist so anstrengend. Allahu Akbar. Wallahi, spätestens dann, wenn du Malak al siehst, weißt du, was anstrengend heißt. Dann bekommt dieses Wort anstrengend eine neue Definition. Dann wird all das, dieses morgens früh aufstehen, für Fächergebet, wird ganz easy für dich sein. Glaub mir. Du würdest sogar zu Fuß Kilometer Strecken laufen, wenn du das gesehen hast. Und du würdest dich nicht beschweren. Aber das ist das Problem von uns. Wir sind in dieser Dunja richtig gesunken. Richtig tief gesunken, sodass wir geblendet sind und wir benebelt sind mit diesen ganzen unwichtigen Sachen. Und wir haben das Wichtige vergessen. Eine der Belohnungen, die Allah subhanahu wa ta'ala auf Gebete gibt, ist zum Beispiel, wenn man freiwillig viel betet. Zum Beispiel eine der freiwilligen Taten ist, dass man zwölf Raqqa am Tag betet. Sunnah -rawat. Zwölf Raqqa am Tag würde maximal zehn bis 15 Minuten von deinem Tag nehmen. Was ist Lohn? Was ist der Deal? Was bekommst du von Allah? Qasr fil Jannah. Einer der guten Taten, mit dem man sein Leben füllen sollte, ist auch, liebe Geschwister, die Familien, die Familie intakt zu halten und die Familien besucht, aufrechtzuhalten und den Kontakt zu der großen Familie, Großeltern, Onkels, Tanten und so weiter, dass man den aufrecht hält. Eine sehr, sehr wichtige Sache in unserer Religion. Und wer das nicht macht, den, der, der, das ist so, als ob er den Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala abbricht. Eine sehr, sehr wichtige Sache bei uns in, in unserer Religion, liebe Geschwister, dass man die Familie, den Kontakt zur Familie aufrecht hält. Eine der Taten ist auch, an solchen Sitzungen teilzunehmen. Sitzungen des Wissens, die von den Engeln umzingelt werden. Die Engel, die bewegen sich. Und wenn die sehen, es gibt Sitzungen von ihm, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird und gedenkt wird, dann sie kommen und sie sitzen sich hin. Und sie umzingeln uns. Und sie sind mit uns. Wie überliefert wird, dann kehren sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt, wo wart ihr? Und er weiß subhanahu wa ta'ala, wo sie waren. Und sie sagen, wir waren in einer Hilak al-ilm, in helaq al-dikr, in einer Sitzung vom Wissen. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, was, was haben die da gemacht? Meine Diener, was haben die da gemacht? Dann sagen sie, sie haben an dich gedacht und dich erwähnt. Dann sagt er, was wollen sie? Dann sagen sie, sie wollen dein, dein Paradies. Und dann sagt er, wovor haben sie Angst? Sie sagen, Sie haben vor dem Höllenfeuer Angst. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, haben Sie die Hölle gesehen? Dann sagen Sie, nein, wenn Sie sie gesehen hätten, dann wäre es noch schlimmer. Also Ihre Bitte vor, äh, vor der Rettung vom äh, vor, von der Hölle und den Einlass für das Paradies wäre noch größer. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe Sie vor der Hölle gerettet. Und ich beschütze Sie vor der Hölle. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir inshallah ta'ala, wenn wir diese Sitzung ver verlassen, Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns alle unsere Sünden vergibt und uns ins Paradies lässt Dann sagen die Engel, da war aber einer vor, da war einer in der Sitzung, der ist nicht so in Ordnung, der hat viele Sünden. Einer, der Sünden macht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: auch ihn habe ich vergeben. Wer mit ihnen sitzt, der kriegt keinen Schaden, der hat keinen Nachteil, es gibt nur Vorteile hier. Bei uns gibt es nur Gewinn. Alhamdulillah. Deswegen, wenn man diese Hadith hört, Wallahi, man spürt Glück im Herzen. Und dann man weiß man, um was es wirklich geht in diesem Leben. Aber das muss man sich bewusst sein, diese Sachen. Und diese Sachen müssen auch immer wieder erfrischt werden im, im, im Kopf. Damit man damit man Bidin Lata'ala noch stärker nach dem Wohlgefallen, Allah subhanahu wa ta ta'ala strebt, nach dem Paradies und sich vor der Hölle Bidin Lata'ala schützt. Krankenbesuche, liebe Geschwister. Krankenbesuche. Wie viele unserer Brüder sind krank? Oder normal sich die Muslime, Geschwister untereinander besuchen. Wenn man einen Kranken besucht, 70.000 Engel bitten Allah subhanahu wa ta'ala für dich um Vergebung. 70.000 sagen Allahumma wa O Allah, vergibe ihn, gib ihm deine Barmherzigkeit. Subhanallah. Stell dir vor, stell dir vor, ich würde dir sagen, wenn du zu eilig gehst, dann kriegst du 70.000 Euro. Wirst du aber, mein Freund, willst du laufen? <lacht> aber Allah, 70.000 Engel vergeben dir die Sünden. Brauchen wir das nicht? Wallahi, wir haben es am nötigsten. Wir haben da sowas von nötig, das glaubt ihr gar nicht. Und wenn man dann, liebe Geschwister, sein Leben so geführt hat und sein Leben mit all diesen guten Sachen, und es gibt natürlich noch mehr, wir Koran lesen und so weiter und so fort, mit all diesen Sachen geführt hat, was passiert dann? Dann wird man, Allah Ta'ala, hier in diesem Leben, ein glückliches und ein zufriedenes äh, Leben führen, was sehr glücklich und zufrieden ist. Auch wenn du keinen Cent in der Tasche hast. Weil hier, hier spürst du diese Glück und Zufriedenheit. Hier drinnen. Und dann, das Beste kommt dann am Ende. Dann, wenn dein, äh, dein Termin kommt mit Mara Klemout, Todesengel. Ha? Ablaufdatum, wenn er kommt. Dann siehst du, dann gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala, wird Allah, Wa Taala, ein gutes Ende geben. Wie viele Menschen wir sehen, Alhamdulillah, der eine von denen stirbt, während er Sujout macht. Oder während er am Beten ist. Oder wie ich das selber erlebt habe, nachdem er Hajj fertig gemacht hat. Die Pilgerfahrt. Oder oder. Ha? Aber es gibt auch andere, die nicht ihren Leben so mit diesen guten Taten gefüllt haben und nicht ihren Leben auf Allahs Weg geführt haben. Wo sterben die? Ja, mit einem Arm so gebunden und eine Spritze in der Toilette. Möge Allah wa uns alle davor bewahren. Oder auf der Rückfahrt von der Diskothek in einem Autounfall. Oder In der Schlägerei. Oder, oder, oder. Und es ist wahrlich ein großer Unterschied zwischen diesem Tod und diesem Tod. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder wird so auferstehen, so wie er gestorben ist. Bist du Sajid gestorben, während du in der Niederwerfung warst, wirst du so, wie er in der Niederwerfung Bist du mit einer Ha, mit einer Flasche in der Hand, Gestorben, dann wirst so du auch so auferstehen, möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns davor bewahren. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: Deswegen die Gelehrten erklären diesen Vers, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: Die Gelehrten sagen, das heißt, lebt euer Leben nach Islam und auf Allahs Weg bis der Tod euch kommt bis der Tod euch bis der Tod ankommt und euch nimmt und ihr seid so auf Allahs Weg möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen Amen. und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran inna alladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimu alaihimu alaihimu Allah ta kafu wala tahzanu wa absi rubil janatilati kontumtu'adun Allahu Akbar was für ein Verst qalu, qalbun Allah. Diejenigen, die gesagt haben, unser Herr ist Allah. Was passiert mit denen? Was ist mit denen, die nicht nur gesagt haben, viele sagen heute unser Herr ist Allah. Viele, und auch danach gelebt haben, was der Herr von ihnen verlangt hat. Auf dem Weg von Allah subhanahu wa taala gelebt haben und das praktiziert haben, was ist mit denen ja Allah? Was ist mit denen? Tetenzeru Akbar. Frohe Botschaft an jedem, der Muslim ist. Frohe Botschaft an jedem, der Allahs Weg folgt. Frohe Botschaft an jedem, der seine Religion praktiziert. Die Engel kommen herab. Wenn alle weinen. Weil du am sterben bist. Hä? Wenn du den Tod siehst und du merkst und spürst, dass es bald vorbei ist und du Angst hast und du ein Trauer bist, weil du deine Familie verlässt und Angst davor hast, was dich erwartet, weil das Leben danach kennst du nicht und du weißt nicht, was dich danach erwartet. Keine Angst. Keine Angst. Wenn du deinem Herrn gefolgt bist, keine Angst. Die Engel kommen herab zu dir und beruhigen dich. Allahu Akbar. Beruhigen dich und sagen und sprechen zu dir. Keine Angst und trauer nicht. Und was noch? Und wallahi, das ist die größte Botschaft. Das ist die größte Botschaft, liebe Geschwister. bil Janna. bil kuntum Frohe Botschaft euch mit dem Paradies, das euch versprochen wurde. Allahu Akbar. Wenn du auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala warst und dein Leben so gelebt hast und dein Leben mit guten Tagen gefüllt hast, dann wird das so sein. Dann wird das so sein, Allah genau so wird es sein. Aber wenn es andersrum, wenn du dein Leben andersrum gelebt hast, dann kommen keine Engel runter, die dich beruhigen. Und zu dir wird keine frohe Botschaft gesprochen mit dem Paradies, sondern dich erwartet nur Qual und Folter und Höllenfeuer. Möge Allah uns davor bewahren. Und wenn dann der größte Gewinn und der größte Lohn ist dann an dem Tag, wo die Engel zu uns sprechen werden, hat Allah uns von dieser Sorte sein lassen. Salamun alaikum Tibtum Khalidin Salamun alaikum Friede sei mit euch Tibtum Kommt herein Soll es euch gehen? Fathuluha Khalidin. Für immer und ewig im Paradies. Allahu Akbar. Für immer und ewig. Und ich wiederhole immer wieder, liebe Geschwister, denkt vor allem an diese zwei Wörter. Für immer und ewig. Kein Ende. Wallahi Alhamdulillah. Wenn ich mir immer wieder Gedanken darüber mache, ich versuche immer nachzudenken und sage immer und ewig. Versuche an einem Ende zu denken und es gibt kein Ende. Entweder immer und ewig bin Allah Ta'ala im Paradies oder für immer und ewig und wenn Allah uns dafür bewahren und wenn wir dann bin Allah Ta'ala im Paradies sind dann wird uns diese ganze Schwierigkeit und diese ganze Kraft die wir hier in diesem Leben geben mussten Dieser ganze Stress und so weiter wird sehr, sehr locker sein. Hä? Und du wirst dich freuen. Weil du, Alhamdulillah, diese, dein Leben ausgenutzt hast. Dieser Stress mit den Leuten hier, die dich angucken und krumm angucken und sagen, boah, der betet, boah, der trägt ein Bart, boah, die trägt ein Kopftuch, boah, die zieht sich islamisch an, der geht in die Moschee und dies und das Und dich vielleicht mit, äh, mit, mit Ausdrücken abstempeln und dich in einer Schublade irgendwo reinwerfen. Ha? Das alles fällt dir dann ganz leicht. Und du sagst, ah, Alhamdulillah. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Und deswegen, liebe Geschwister, um diesen Preis, was Rasulullah s.a.w. sagt, Alainna sil'atallahi Des vare von Allah Subhanahu wa Ta'ala az-Zaitoya. Ala inna sil'at Allah ghalia. Ala inna sil'at Allah ghalia. Ala inna sil'at Allah al-Janna. Wasit von Allah. Paradies. Paradies. Paradies Für Paradies müssen wir arbeiten. Das genauso. Willst du in diesem Leben willst irgendwie so billige Sachen haben? Kommst du schnell rein? Willst du was Teures haben, musst du viel für Arbeiten. Allah, die Ware von Allah subhanahu wa ist sehr teuer. Und wenn wir das Paradies haben wollen, müssen wir sehr, sehr viel machen. Müssen wir sehr viel Opfer bringen. Und Wallahim, für all das lohnt sich das. Für das Paradies lohnt sich alles. Auch wenn das Jani, das letzte sein sollte, was man für Allah subhanahu wa ta'ala opfern müsste. Ich hoffe, dass ich nicht allzu lange eure Zeit in Anspruch genommen habe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und die Unwahrheit als Unwahrheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen und uns Standhaftigkeit geben und uns vor der Hölle schützen und ins Paradies lassen. Hada wa makana min sawabin fa minullahi wahdah. وما كان من خطينا ونسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله ومذكركم به وأنساه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بزاكم الله خيرهم